Мовила так, і, радіючи, сон їй у відповідь каже, «Ну то клянися мені неторканними водами стіксу, правою ти, многоплідної, ниви торкнися рукою, лівою сяйного моря, і хай нам за свідків у цьому будуть підземні богове, осельники кронових жител». Що віддаси за мене одну із харіт наймолодших, ти пасітею, що взяти її я віддавна бажаю. Мовив він так не противилась пілораменна гера, так поклялась, як просив він, і поіменно назвала Вдартарі скритих богів, що іменє було їм. Титани, а як вона поклялась І велику закінчила клятву, лемносей й імбра міста Позад себе обоє лишили І оповиті у хмарну імлу Подалися в дорогу. Іди, доставшись багатоджерельної Матері звірів, Лектон минули, де й море лишили, Тоді суходолом Рушили, і лісу верхів'я хитались у них під ногами. Сон там зоставсь, щоб його не нагледіли Зевсові очі. На величезну виліз ялину, що вчасто й на Ідії Над усіма височила, в ефір крізь повітря сягнувши. Сів він на ній безпечно, в ялиновім вітті укритий. Наче та пташка дзвінка, що у горах живе, І богове, мідяним звуть ковалем, А північним яструбом люди. Гера тим часом мерщій піднялась На гаргарську вершину, іде високої. Зевс її там хмаровладний побачив, Тільки наглянув, як пристрастю Розум йому охопило, наче тоді, як уперше зазнав він із нею кохання, разом на ложе зійшовши від любих батьків своїх потай, вийшов до неї, назвав на ім'я, і так він промовив. Геро, куди поспішаєш, куди ти прямуєш з Олімпу? повозу і коней, не видно твоїх, щоб їхати далі. Підступ ховаючи, мовить до нього володарка Гера, до рубежів того краю, що живить усіх я прямую. Предка богів вістить, океана і матір тетію, що у домівці своїй і зростили мене, і згодували, їх навістити я йду, Щоб зваду спинить безнастанну. Довгий, бо час обоє, Вони уникають кохання І спільного ложа, Така ворожнеча їм в душу запала. Коні мої при підніжжі Багатоджерельної іди Ждуть, щоб по суші мене Понести й по водних просторах. Нині ж для тебе сюди Прибула я з вершин Олімпійських, щоб ти не гнівався потім, як мовчки піду я від тебе до океана самого, у дім його глибоководний. Відповідаючи так їй, сказав на це Зевс хмаровладний, Геро, ти встигнеш, проте, і пізніше до нього податись. Нині ж на спільному ложі. Зажиймо розкошів кохання. Пристрасть така до богині чи смертної жінки ніколи в грудях моїх розливаючись, дух мені ще не скоряла. Так не кохав ще ніколи я ні іксіона дружини, що піріто родила з безсмертним рівного мужа, ні струнконогої діви Данаї, Акрісія доньки що породила Персея, славетного поміж мужами, ані державного Фенікса, далекославної доньки, що породила Міноса і рівню богам Радаманта. Так не кохав я Семели, ні тої Алкмени у Фівах, що нездоланного духом Геракла мені породила, а Діоніса людям на радість родила Семела, ні, пиш на так, не кохав я владарки Деметри, ані Лито Велеславної, ані тебе, моя Геро, як тепер нині кохаю, солодким повитий жаданням.